Det här är Radio Maranata och vi ska lyssna till Tage Johansson idag. Och du är välkommen att lyssna. Ja, välkommen den här fredagsmorgonen. Som vanligt då så har jag den här halvtimmen. Och jag ska idag ta upp någonting som jag har berört vid flera tillfällen här i Radio Maronata. Och det är om vad Bibeln lär om den helige ande. Allt det Gud gör, det gör han genom sin helige ande. Och därför kan vi redan från början i Bibeln läsa om att Guds ande som svevade eller ruvade över vattnet. Och då Gud sa, och det blev, därför att den heliga ande som är en skapande kraft kom att verkställa vad Gud sa. Det här är underbart att veta att då vi tar del av Guds ord och vi har Guds ord som vår vägledning, hjälp. Men att det vi måste uppleva att Guds stad fäster sitt ord och det sker genom den helige andes kraft. Och jag har tidigare sagt att eh, apostelgärningarna blev skriven av det är skriven därför att eh, man hade mottagit den helige ande och gjorde den helige andes gärningar. Det är intressant också att se vad är själva kärnan i det som vi tar del av i apostelgärningarna. Och det är just ett enda ord i det första kapitlets åttonde vers. Och det är det här ordet när. Det handlar om att Jesus talar om löftet som skulle bli uppfyllt i den första lärjungarnas liv. Och han eh, säger till dem att det är när den helige ande kommer över dem som de ska bli hans vittnen. Och det ska, ska de bli både i Jerusalem, Judén, Samarien och sedan in till jordens ända. Det här kan endast ske genom den helige ande. Därför var andedopsupplevelsen den springande punkten för att Gud skulle utföra sina gärningar. Att man skulle nå ut med evangelium över hela världen. Och att man skulle kunna vara ett sant vittne. Även om det skulle leda till ett martyrskap. För de skulle få kraft. Och vi kan läsa till exempel i grundtexten att det står att de blir alltså kallade till att bli blodsvittnen eller martyrer. Ni ska få kraft. Att bli mina martyrer eller blodsvittnen. Det är underbart att det finns den här gudomliga kraften. Annars får vi utlämnade på alla punkter. Utan den heliga ande kan en människa till exempelvis inte bli född på nytt. Utan det sker genom anden som Jesus förklarar för Nicodemus. Vinden blåser vart den vill, säger Jesus. Och han förklarar för Nicodemus hur det är att få uppleva den heliga ande till att bli född på nytt. Det är helt uppenbart att lärjungarna under Jesus, när de vandrade tillsammans med Jesus, att de blev födda på nytt. När de mottog kallelsen, mottog ordet ifrån honom. Så upplevde de att ordet var det som födde den på nytt. Och Petrus han påminner ju om detta. Ni är födda på nytt, inte av någon oförgänglig sed, utan Guds oförgängliga seder. Som är Guds ord, när är födda genom Guds levande ord. Ja det är ju det första som sker. Upplevelsen av den helige ande att man blir född på nytt. Men vi har genom hela Bibeln vittnesbörd om hur den heliga ande verkar eh, genom enskilda människor och genom sitt folk. Alla det som vi läser om, som har varit använda av Gud, har Blivet uppfylld av Guds ande. Det var genom att Simson blev uppfylld av den heliga ande som han utförde de gärningar som han gjorde. Det fanns en tid i hans liv där den heliga ande stadfäste ordet med åtföljande tecken och under. Han fick vara med om stora under. Och alla övriga som vi läser i Bibeln, de var uppfyllda av den heliga ande. David blev redan som ung gosse uppfylld av den heliga ande och därför kunde han i den heliga andes kraft slå både lejon och björn. Han uppträdde i den heliga andes kraft. Han blev smord till konung och där oljan är en symbol för den helige ande. Man smorde David. Och så blev också lärjungarna smord av den helige ande eh, när de hade blivit befallda att samlas i Jerusalem i den här så kallade övre salen. Och där fick de då uppleva att där sprängdes deras mänskliga begränsningar. Först och främst av rädsla, feghet. Som visade sig tydligt innan de gjorde den här upplevelsen. Det är därför som Petrus förnekade att han var rädd. Han var svag i sig själv. Han trodde att han skulle kunna stå. För Jesus, ända in i döden, men han förnekade Jesus. Då han var anklagad och han stod inför rättsväsendet. Så kunde Petrus inte klara att stå vid Jesus sida. Utan han till och med svor på att han inte kände honom. Han övergav honom. Alla lärjungarna övergav honom i rädsla. Ja, så ger då den här situationen vittnesbörd. Hur det är att inte äga den helige andes kraft. Men, när tiden var inne. Just det här ordet. Det här alltså, jag påstår 1 och vers 8. Men när. Tänk att det här ordet när är så fantastiskt i det här sammanhanget. Men när? Då ska det ske någonting. När den heligande kommer över den. Då ska det ske någonting. Då ska också de få uppleva att det fanns ingen redsla mer. Där de nu först samlade sig i den här översalen så står det tydligt att de var samlade bakom stängda dörrar. Och det var ju naturligtvis en för judarna som var efter dem. De hade naturligtvis tänkt att inte bara Jesus skulle avrättas utan också de som erkände honom och följde honom här i tiden. Ja, vi har ju tydligt exempel på judarna bestämde bestämda till och med Lazarus som Jesus uppväckte. Inte att bara Jesus skulle röjas ur vägen också Lazarus. Eh, han fick verkligen uppleva förföljelsen på det viset att man beslutade sig också att döda också Lazarus. Ja, så får vi då verkligen tydligen uppleva när vi läser apostelavgärningarna att när denna kraft kom över dessa lärjungar så kunde de utföra någonting, inte i sin egen kraft utan i den heliga andes kraft. Och därför kan jag återuppreppa och säga att det här att den helige ande spränger alla mänskliga begränsningar och gör oss till guds människor här i tiden. Till sanna uppståndelsevittnen. Ni ska få kraft. Och det här stannas ju inte vid att det var ett löfte, en bara en teori. Utan de fick praktisera det här. Hur de kunde predika ordet och att Gud... Genom den heliga ande stadfäste ordet med åtföljande tecken och under. Genom hela apostelavgärningarna så ger den vittnesbörd om att man utförde mäktiga ting. Och det är redan då vid pingstagen som upplevde de hur den heliga ande utförde sitt verk. I det att dessa människor som var samlade därför att man hörde ett väldigt dån. Det blev en stor uppståndelse och Gud valde också en bra tid vid ett tillfälle då ett mycket stort antal judar var samlade i Jerusalem på grund av att det var en högtid. Det var Pingst högtid och man vallfärdade från olika länder för att vara med i den här högtiden. Och vid det här tillfället så blir de uppfyllda av den heliga ande och Petrus trädde fram och började predika i den heliga andes kraft och smörjelse som gav det här resultatet att man vid pass 3000 människor blev Hur de blev överbevisade genom att Petrus predikade i den heliga andes kraft. Den heliga ande var alltså verksam. Genom hans predikan och genom att de var samlade och mottog kraften ifrån höjden. Ja, det här är begynnelsen till apostelavgärningen att den kunde skrivas. Och så får vi genom hela apostelavgärningen det vittnesbördet att den heligande fick verka igenom dem. Det är väldigt viktigt för oss att förstå att vi behöver den helige ande på alla livets olika områden. Vare sig vi är eh, ett vittne för honom eller det är frågan om eh, ja, det finns så många områden i det kristna livet. Jag tänker på, jag har tänkt på sista tiden mycket på det här att då är det ett exempel då Bibeln talar om helgelse. Det är en, ett område i våra liv. Och den får inte naturligtvis saknas. Eftersom det står i Hebrevet att utan helgelse får ingen se Herren. Men det finns det som tror att man kan uppleva helgelse utan den heliga ande det är lika omöjligt som någonting annat att uppleva utan den heliga ande man upplever det är omöjligt vi behöver den heliga ande för att uppleva hur den heliga ande hjälper oss då det gäller helgelsen helgelsen det är någonting som sker i den helige ande vi kan inte helga oss själva på det viset. Det som tillhör den heliga ande, vad den utför i våra hjärtan, det är då som handlar om helgelse. Helgelsen det är ju någonting som vi får uppleva att vi behöver någon övernaturlig kraft till. Vi vet att människans hjärta exempelvis är fördärvad av synden och att eh, det är någonting som verkligen blir uppdagat för oss när vi blir på nytt. Att det finns en fördärvad natur som vi har att ta kampen emot. Men vi kan inte ta upp den kampen i vår egen kraft. Vi behöver den heliga andes kraft. Men ena sidan är det frågan om, är vi, är vi medvetna om det? Vill vi medverka till detta? Det är nämligen så att vi, Gud behöver vår medverkan för att den heliga ande ska utföra sitt verk. Det är någonting vi måste bejaka. Någonting vi måste söka och uppleva. Upplever man inte ett liv i den helige ande så kan vi aldrig komma in i helgelselivet. Det är helt omöjligt. Därför ber, ber salmisten att skapa i mig och Gud ett rent hjärta. Det är endast Gud som kan göra det. Och det sker genom den helige ande. Det är någonting som Gud skapar genom sin ande. Precis så som då han i begynnelsen skapade himmel och jord. Så skapar han någonting. Han skapar rena hjärtan. Därför beder salmisten skapa i mig och Gud ett rent hjärta. Är det någonting vi behöver den helige ande till så är det verkligen det att få rena hjärtan. Upplevelsen av den heliga ande. Genom andedopet eh, där, wo, wo, där vi får uppleva att helgesen kan bli förverkligad hos oss. Att vi kan uppleva att fridens Gud, som det står i Thessalonikebrevet första kapitel brev femte kapitel, att vi kan bli helgade till både ande, själ och kropp. En heligande ande som är en person vill hjälpa oss och han hjälper oss på alla områden. Hur behöver inte församlingen den helige ande till exempel? Så att andens nådegåvor får verka i församlingen. Gåvorna att profetera, att utgyda, att bedja för sjuka, att skilja mellan andar och så vidare och så vidare. Att frambära profetiskt budskap. Det kan inte ske annat genom den heliga ande. Och dessa nådegåvor får vi... Genom ett liv i den helige ande. Åter vill jag citera någonting från en psalm. Där psalmisten upplever att i Guds frälsning så innebär det att vi får gå från kraft till kraft. Från seger till seger. Det är en väldigt stor nåd detta, att uppleva andens liv. Och Vi ser av apostlarna, och den, i den första församlingen speciellt, så får vi uppleva hur man inte bara gjorde en upplevelse av dop i den heliga ande, utan också att man förblev i den upplevelsen att man sedan inte bara hade mottagit den heliga ande utan fick också börja vandra i ande det är hela hemligheten till Guds människors liv och till dessa som ger oss vittnesbörd genom apostelgärningarna att det blev en vandring också i den heliga anden. Och så länge den heliga anden fick råda och verka så kunde Guds verk fortsätta på det sätt som vi läser om i apostelförgärningarna. Hela apostelförgärningar är, är ju fylld av vittnesbörd hur den heliga anden verkade genom den första församlingen. Jag nämnde här, det finns många områden där den heliga ande behöver verka. Den behöver verka på sådant sätt att vi inte går efter vårt eget tänkande till exempel. För Paulus han skriver att i hans apostoliska gärning handlar det om att han genom den heliga andes, andes överbevisning. Det handlar om att ska en överbevisning ske, då måste det ske genom den heliga anden. Och Paul säger: Jag kom inte för att med fina ord, övertalande ord. Utan han kom en bevisning i ande och kraft. Någonting som också är väldigt avslöjande det är just detta vad Paulus säger. att Med tanke på detta då vi saknar den heliga ande. Då blir det så att vi får uppleva att eh, om vi håller fast vid Guds ord det är en bra sak men för, utan den heliga ande så handlar det om att ordet Bokstaven dödar, men anden gör levande. Och Paulus han utförde sitt uppdrag genom den heliga ande. Därför skriver han så här att han genom den heliga andes smörjelse kunde överbevisa också de troende. Jag kanske framför allt de troende behöver över Bevisas. Att han till exempel eh, tog alla tankefunder till fånga för att lägga dem under Kristi lydnad. Och han skriver att när lydnaden sen, då han skriver till Korinterna att när den har upprättats då är vi redo att näpsa all olydnad. Det är en viktig del i församlingslivet att det är genom den heliga andes överbevisning som man upplever att man kommer in i ordet mer och mer. För Jesus säger ju så här att jag ska sända anden och att anden, han kommer att leda er till hela och fulla sanningen. Är inte det ett fantastiskt ord så att säga det är verkligen någonting underbart att vi har fått en helig ande, för den leder oss till hela fulla sanningen och då blir det som det var i Berea. att eh, när man lyssnade till apostlarnas undervisning gick man hem och forskade skrifterna och när man ser att det förehöll för sig så som man hade sagt så kunde man säga sitt anmänt till budskapet. Men om vi har de heliga skrifterna så måste vi också få uppleva att den heliga ande ger ljus över skriften så att vi förstår det på ett andligt sätt. En skälisk människa tar inte emot vad det som tillhör det andliga. Men är det frågan om andliga människor... Då kan man ta emot ett budskap och uppleva att man har den relationen till den heliga ande. Att den leder oss fram till hela fulla sanningen. Ja det här är några ord om vårt behov av den heliga ande. För varje område Tänk bara betydelsen av den heliga ande i vårt böneliv till exempel. Att vi kan bedja så att våra böner uträttar någonting. Och det sker när vi beder i den heliga andes kraft. Där påminner Jakob om. När den beddes med kraft, säger jag. Då sker det någonting som är övernaturligt. Som inte rör sig på det själiska och mänskliga planet. Det är övernaturligt. Ja, fortsätt och läs om detta med den heliga andesverk. Hur den heliga ande som inte jag bara nämnt här om det gäller vår tjänst som vittnen för honom, vår helgelse, utan också att vara ledd av den heliga ande. I vår vardagsgärning. Att vi inte sysslar med saker som är utanför den helige andes verk. Och den helige ande leder alltid fram till ordet. Den helige ande utför aldrig någonting utanför ordet. Och därför är det väldigt viktigt i vår tid att vi kan förstå vad som handlar om, vad som inte är i i, har sitt ursprung i ordet det finns många karismatiska upplevelser i vår tid men är det inte förankrad i ordet så blir det vilseledande det är ett oerhört farligt område att komma in på man nöjer sig med starka karismatiska upplevelser men frågan är är det den heliga ande som är källan till det och den heliga ande Verkar alltid genom ordet. Därför är det så betydelsefullt detta som står i gärna Att Gud stadfäster ordet med åtföljande tecken under. Låt dig inspireras av detta. Att läsa Bibeln om den heliga verk Och att vi får vara föremål för den. Gud välsignar och Önskar dig Guds rika välsignelse. Sig och på återhören.